الرحمن الرحيم ان مثل عيسى عند الله كمثل اذن ما كنا ديسا يا سران دا ویسره خبر شوري ايتون او اي بارك نازل شي نو او په آیات کې د دوی هغه قدرت کول شي چې کما کې د دوی داو چې اسلام درحمه او اسلام السلام الہی زګا موږ باندې ژوند کول ملغه شکر وایو په کو کې و په جو ادا کرنګ بلار نه د دوی خبرو د وجې ندی او د الله او چا به ته او چا به ته دریم په ری دا درې کې دی ایسلام مدکت به دی دلیل او اسلام علیه السلام خلا نو د دې خبره تر تکیرت کیږي ایسلام سرات والسلام پک د بلار نو کده دې ته وځنه هغه د الله زله یا خدای له نو بیا دا آدم علیه السلامونه پلار و او نه مو نه د ایسلام اسلام یو نو او د ایسلام اسلام مثال په شاندار آدم علیه السلام د آدم علیه السلام دعاړه الله تعالی جل جلاله ته حکم وکړو او خار جمع کړه د مختلفو ځم کړه اډغه نه الله تعالی د آدم علیه دا اولاد ترنګون مختلف تیدارو هر مختلفو د خار نه الله نږدې تکي پدي پاندې راته چې نبی اسلام عليه صلوات والسلام لارښوته خداسوده وایي نبی آدم عليه السلام د الله زوی او فلش بلکې د آدم عليه السلام ټول اولاد بیا نعوذ بالله من ذلک د الله زوی اولاد د آدم عليه السلام دا خبره غیریر کوي چې دا خبره غلط ده ننب سې اسلام عليه صلوات والسلام په شان د السلام نه ان آدم علیہ السلام خدا پاک کو قدرت عجيبه سره پیدا کړ. عام عادت مطابق الله نور پیدا کوي عام عادت د الله زړه انسان پیدا کوي نو هغه د پیدا کوي د یو نار آدم پیدا کوي. نو آدم علیہ السلام نو پلاو مې وروا دکرنجي عيسو السلام هم الله د عام عادت نه خلاب پیدا عام عدد دار جناریو زنان دا غید ملک نه بچي پیراکی یې د اسلام سره مور او خپلاره نه الله تعالی به صرف مور نه صرف, صرف زنانه ایصال اسلام پیدا نو ان الله اسلام حقیقت په آیات کې څرګنده وي چې یقینا مثال د اسلام په نزد الله باندې پسند د مثال د ادم علی السلام ده د ځې او دغه صفات یو شان دي دونه الله تعالی خلقو العدد د دې پیدایښ کړ په عجیب طریقې سره هغه عجیب طریقې السلام بیان ورسې کوي خلکه هو آدم علیه السلام الله پیدا کو من تر د خارن آدم علیه السلام پیدایښ ساجيبه ناشنو دا وینا ناشنو عيسى عليه السلام دالم ناشنو يوم موروا عيسى عليه السلام دوانو نظر تاکی اللہ تعالی خان اویل دی اوبل جاکی من تین خٹ اویل دی اوبل جاکی من صالصالم من خم ام مسنون دو کڑانگی دل خٹ یعنی چوچہ شوی دا آگئی میں ابتدا کی چھنکے خارو آبیا او بپا کی گھڑی شوی خٹ شو آبیا رو اوچھ شو آب او مثال شو نړ دلته چې الله تعالی د ادم السلام دندې دادم علیه السلام دندې اصل هغه خارو نو خلقه وو من تراب الله پیدا کړو ثم قال له دی ووې د ادم السلام دا دادم علیه السلام د کالپته ثم قال له دی ووې د کالپته د کډانچې د روپ صرف د خاطر بود جور شیو دا اغیر شکل جور شیو کالب جور شیو نو دیتا اللہ هوی کن موجود شا انسان شا زیروه انسان شا فیقون بس اغیر زیروه انسان شو نو اللہ اختلا برمیل حق من ربك در طول وعاکات شکم تیر شو فیسا علیه صلاة حقیقت بیان شو در اللہ بندهو اله مور در اللہ زینو در خبر جدی الحق دا حق دې منه رب ک دې جانب تکم من المنطرین تمکیجر شکم نه پیغمبر د الله شک نه کوي ها دا ازل دې په ټول هغه متعلق خلکو لور او اماتات هم ګوره اورات به ټیم کې خو هي ګور ته خبره کوي کغه تکل ګراني یوم تکي وګي ته اوري په پیغمبر پر شک نه کوي غما داتہ امتیا نه جوړي عیسی الله سلام عیسایان څنګه عقیده زابي چې الله زيرو او الالهو نکاسو هغه سې کې دا نو ساده وازه نه شکوم پیداږي چې کې دې شي الله دی نو ندي خبره کې شک مکوې دا الله تعالی بندا او دا الله تعالی پیغمبرو اسمان دا الله پیو له درا کوزیږي قال حقن الرب حته دا ساده مسله چې د حقیقت مسله چې دا میر رب کد جانب طرف سامنے فلا تكن قسمكیت اے مخاطبا اے امتی منالمقرین د شک نو ټول مسلہ الله تعالی ظاهر کړ د السلام او سره په せ الله تعالی یو بل طریقه ذکر کړ دا د دکه او د نجران سره یاد باطل فرض سره دا هغه ته حق واضح شي هغه شی په حد په شی داګي نرستو بیان بلا دلیل جگړي می دا ویله پر الله یو بله طریقه هاي هغه ته مباحاله نه مباحاله کیته شي بسن پیغمبر لسلام تعالاو په کون تعالو ديته و چې راځم ندعو ابناءنا من ضمن زمان راو بلو د نبی رسول لسلام د زمان د نبی رسول لسلام موسم د زمان پځای او تاسو په زمان راو او منکم په لخر راو بلو تاسو په لخر اومون بپل ځان نه راوګل او تاسو هم پل ځان نه راوګل اين په خپل ميدان تراشو تاسو هم ميدان تراشه دغه چې کوم اسيان راغل نو سم منا بتل او بیا مباهله مباهله انتهای سر دواته انتهای کوشش کول پدواکی نو بس پنج الله انعته الله مون بګو ګزولانته پا در او جنو یعنی دا اللہ نا بلانت و غالو چه کم کس پمونگا تاسو که در او جنو انو اللہ لدن پل رحمتنا لنکنے دے میدان کنے اللہ علا تو تباو برباد کی. دے دا مباہ اللہ لگی. مباہ اللہ. نو اللہ تلا تے امبرتا اوپر مائن. چھے کچرے دی چاہتا چھے دی دی شبہات زائلے شکر مباہ لے پارا. دا خبری شرکی لیکن دا اللہ خلاف خرمن گئی لدک فائم گیا اشارتی خبری پتا چی دید تا دیسا دی علیہ السلام حقیقت بیان دا چی دا اللہ نیک بند دو پہ انبرو دا زینا پہ او دا خدای زینا او دا کرنگی حق پہ انبرو حق دینی رولو رو. طولی خبری دو تب بیان دید او دا دی نروس تو من بعد ما جاکا من العلم دا دی نروس تو جتا تا کوئی علم رابی او دې بیان تر صراحت چې په ديساله اسلام برکه جگړه کوي چې اسلام الله العزيز نو بیا په بل طریقې کې دین شي یو تا دې دعوت وانت ورک باندې شکو نه شوبات او اعتراضات ختم کړي نو مباخلي نه مخکې په دعوت بیا دا تر مخاطب سره اعتراضات یا اعتراضات ور شک شوبات نو له او قد دین اوستم نح نبه او دعا یراز میدان ته شو دعا و وړو بد دعا وکړه چې کمه یو نه حقي الله تعالی دې رب ان لاناتو کې د خپل رحمت نه لري کې او در رحمت نظروال سره قهر تنزدي کې دلی حلاکت تنزدي کې دلی نو مطلب دا چې دا دعا به په چا داري هغه تبو बर्बाद کی چې کمه دروږي نه خدای په خپل قهر باندې خت کی نو په عام اسلام اتره دا, دا, دا, دا. و توه ابنا چې موږ خپل ځامن نووږه په عام اسلام نو سیم رضی اللہ علیہ السلام حسین رضی اللہ عنہ ایک کرا راستے اور حسن سے بیل گودین نشیلہ او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی ابن مسرب ادیت ہوئی چیمیدان تراش ودری رضی تیم محمد علیہ السلام دیسایا نو چیم تدری رضی تیم را کمبی کی سوچ پیغمبر علیہ السلام خپل تیم باندې پترے مرز باندې خپل دک کسان چکم ما بیان حسن سے بسر جولای کی اولاد کو حسین او حسن سیبی د ګدنی نیسل علی سی ابو اسرا او فاطمه رضی الله تعالی عنها سره دټ ول پم در اسلام رسول مهران دی ستایانه خپل کومشوره او پلان یو بل تایو چې ګور تاسو ته په حق په امر دی او کچری من د سره مباهلو یو ميدان ته او د دعا او الله تعالی ته چې کم دروږي د خوې تبایک نو چاته په امر دا نغه تبا <coughs> <دسر اسفل> <coughs> او बर्बाद شي وي نه مونږ د سره مخه نه کوو او د سر رسول حق میدان تراله دي ما حمق ددي غټ قادری او غټ ملا د دې چې هری ولیدي د پیغمبر اسلام او د کرنګ د حسن حسين سيد نخبل کسان د دکوي ګورو اده داس بنيان حق بنه لیکدي الله تو وجدا غرب دي زای به زای کنه به زای راکي او کستا زبره کی دعا او کبا دعا لحاظ سلحکو نوری نبیر سلام تیمون مباعلنکو اونو دتا سر سلحکو زکر تریکہ دعوی لاول دعوت پی دعوت پسی بیا جہاد پتیار شے تو مسلمانان اترا پا لاول با دعوت پرکے او کونتا او چی جہاد پا نتیاری گی بیا جیزیاں او ٹکس تے ندل تاکی پیامر لے سرات و سلام تے او ٹکس کم طالب امن بزر جوڑی درکو کپڑے زر جوڑے بد سپ او زر جوری بدرجب می عشق در کو او منغا تاسو رسوله بالمباحله نبه نبره النبي عليه السلام رسوله قرآن او مباهل ديو ندم مباهله په کله شي تاسو ما بیان کچلا اول به مخاطب له دعوت پر کې شک شوبات نه او ک بیان زیاده وینات کې بلا دلیل جګړه کوي نو مباهله ورته کول شي منزا ولا محمد قاضيانه لا نطي دنه بو د دعوی کړو نو فدیبان निजाम د ایمان کافر دی نو د مباهله کړو دا یو عالم دی اندیا علامه مولانا سناء الله امرت سلیم رحم الله و سلام مباهله کړو مباهله محمد نو شوه غيوب دور به زم لیکل ولا احمد کاجانی ملي چې کوم ممکن حق خدای ذلت په مرګ باندې تا هغه طرف هغه پنلیکل کړو چخلای کاکا کم مونږ په هغه حقيقه ذلت او واریق عمر باندې ذلیل ذلت په عمر کې مړ کې کا جنبی لیٹرین کې مرشل د سپیل په لګیدل او د لیٹرین مردار شه نمو باحلا د بهر اور په مستقوال شه آیات کې د مهاحله بیان ده سنو هجره کې دا غالباً شه دار دا دا و د نجان دا پیغمبر اسلام دغه دنیا راغلی دی یا صاحبمانو کتاب کته سبنل بودا ورشاد نه حلص د کتاب د بصیرت موغی کې پیغمبر اسلام ته چې کوم و عبدن راغلی دی یو سل یو جرګی ذکر کړی وی پیغمبر اسلام ته مختلف موکو ده پاره دی ایمان راولودو پاره اده کانې مختلف خبرو ده پاره وی تاریک می وفد کته د حیوانات او پیرسن آوه و ازمری دارد بعض رویاتو کی رایسی پیمبر اللہ السلام کلار تیرے دوند دیدہ سلار کی ملاسنو و باز رویاتو کی رایسی سخابناز تونو پیمبر اللہ السلام لرات پیمبر اللہ السلام تا ازمریو بردے درات دیوئے پیمبر اللہ السلام صحابہ دوئے ویدی ازمریوی چی منی مال کسیسا مقرر کی چی من گاغ خرو مقرر رئیسا صحابا و تیار رسول اللہ دا کارکنشو کولے فالمال کے دیل ایسا نشو مکار رولے پرامبر اللہ علیہ السلام اتدا سکلا آغاز مریتا صحابا و تیار رسول اللہ دیتا سوئے و تیار بس تاسو تید مال حفاظت کیا ہوئے و غیت انویو چیتا سوزان لخفل رزق پیدا کرو دا حیوانات و ابن نبی علیہ السلام لراغلین نودا دا, دا ایسایان و اوپر داگئی واقعہ نه ان ھذا الله فرمای ان ھذا دچره دچ کوم بیان شو دا واقعیا بیان شو د عیسی السلام حقیقت بیان شي لو القصص الحق یقینا دچره دا هغه قصدا بیان دی حق بیان دی حقیقت بیان دی پر دې کې ايش شک شمنشت عیسی السلام خدای نه دی و ما من الہ الله نشتر بل مگر صرف الله دی عیسی السلام ور شریک نه وإن الله له هو العزیز الحکیم الله تعالی یقینا غالب دی حکمت باندې فإن تولى تدین واردل دی ایمان د مباهلین واردل دی آرام دی او فإن الله علیم بالمؤمنین الله کو یې پزما کې پکار و چې دا خبر ختم شي وې مباهله د اخري یو قوم ته د دعوت ورکوله ټوله بس اخري کار او مباهله خو بیا الله تعالی مشفق و مېرمن لري نو د ټولو اهل کتاب د کی سیان دي کې يهوديان پیغمبر اسلام ته په ټوله طریقو او په ټوله د دعوت ورکوله جې دې توه چې او کار بو کو تعالی الاله لمتن سوا بيننا و بين آ کلمہ تراشه چې کوم کلمہ زمونږ واستا برابر کليږي آ کلمہ سو د الله نن ابو ذا الا الله چې مون بسرب د عبادت کو ولا نشرک به شي الله صرف سو شريك نه جوړ دا کلمہ زمونږ واستا سو برابر کليږي دا تاسو مون نه مونږه بیا چې شپ او يهوديان او عيسيان دا هغه هم فراندې از مون پدين کې فراندې خدای دې د ګمان مطابق ایزال اسلام ته خدای ویل دا شر کول نو دای په نس باندې راغور ا دې وحیان په نس باندې عمر الله ویل دا شر کول نو شپ د علی په دین کې حرام نه دی او پیغمبر اسلام ته الله په خپل دعوت ورکړه چې راځي چې شپ د کریم یعنی دا کټه چې کوم کار کوي دا شرک شرک ته حرام غنې زمونږ راستا چې په نس شرک حرام دی کله تاسو کار کوي دا شرک او دا شرک وګڼه الا نعبد الا الله چې موږ عبادت مگر صرف د الله په کوو ولا نشرك به او دا الله صرف څخه شریک او راځي دا کلمه مسر تسليمه کې لکه څومره دین نه چیرغلي دا د اسلام تر نبی عليه السلام پروالي په ټول یو دین ایس یو دین نشته چې په و کې شرک جائز دی يهوديان او دین کې شرک ناجائز پیغمبر علیہ السلام تعالی اوپر میں دعوت ورکړئ ری کتاب تعال راشه دازې کلی میته چې زمونږه اساسه په مس برابر وکړه اکل مسئلہ الله معبود الا الله چې مون با عبادت نکړو مگر صرف د الله وکړو ولا نشرک به شی الله سره به هیڅوک شریک نه جوړ او زر علیہ السلام نه قیص علیہ السلام نه ادا کورنګې قریشا علیہ السلام ولا اتخذ بعضنا بعضا عربابا من دول الله او موغا نبنسو بازيزمون بعض نور لارو نبنسي عربابا اخبأي توب سرا من دول الله ما سوا دالنا فا ان تولوا في عمال الاسلام تالله برمائي كداد اواتي ورکا چينة توحيد بمنو او شرق او خبل و بندگانو كبابا بندگانو نخبأيان جولو فا ان تولوا في درو ورخبرنا والدن التوحيد نواړې ده د شرک نه صبر مې بعض بندګانو ته د صفت تو نفقول ورکړي نو فقولو دي ته هو یعشهدو تاسو ګواښې بانه مسلمان چې مونږه الله تعالی ته تعبداریو مسلمانان دی یقینا د دې جمله مطلب څه شي بعض بزمون نه بعضو خدایان نه نیسه نه دا شوګه غیته ملګری پیغمبر اسلام او صحابین یې مخکي د احلی کتاب نه او پیغمبر اسلام دا ویل پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ادیب بن خاتم وترے چې خدا څخه کار دې کړ چې موږ یې خپلواه کتابو کې سو پردای ته سره مسلمین د رب مسلمین خدا کار نه دې کړ نو پیغمبر علیہ السلام ته تاسو عالم بچ تاسو د پریشه حلال کې تاسو بحلال غنو نه غوا تو یا تاسو عالم بتل د پریشه حرام کړه بحرام غنو نه غوا تو یا پیغمبر علیہ السلام ته د خدا ته سره حلال <سؤال> او حرام نه خدای تعالی چې دا شی حرام نه ودا حلال <سؤال> او حلال حلال کړي او دا زنه شي الله حرام کړي پیغمبر اسلام ته پر ملداغه پوښتنه تب سر نسيم ت حلالو نه په حرامو لکه الایته ترجی ورکړي کوم شی حلال کې حلال بړه او حرام کې حرام بړه تو فین تعالی الله فرمایي پیغمبر کبي خبرو نواني دل دي تر وانه تقولو دي اهلي کتاب تو وایي يهود او نصارى تو وایي اشهدو تاسو گواشه بياننه مسلمانونو چې مونږ د الله کا بيدار بيد الله تو منو داوس سره شرک نه او د الله نه علاوا د بل او تحريم نه دلته خدای نه وایو کتا سی سایا السلام توای نه وای هم ورته خدای نه ثل عيسى عند الله انما ثل عيسى بصفت عيسى عليه السلام فخلقته بيد عيشك عند الله بنز الله بنيت مثل ادم بشانت صفت ادم عليه السلام به خلقه من ترابن پیدا کردی اللہ دم علیہ السلام من ترابن دخارنا خمقالا دیوی لہودتا ینی ددک کالبتا کن موجود شاہ انسان شاہ زی روح انسان فیکون بس روح انسان روح ولا انسان شا. الحق من ربکا الحق و حق چرے ثابت شیچرے حقیقت چرے می رب بکا دجانب درستان دے فلاکا پنتمکے گئے مخاطبہ من حلمون ترین دشک انکنا فمن پس آغسوکو فمن پس پس ددین آغسوکو پای د جکا د دلیل ستا سرا جگړه کوي تاسو را حجتबाजी کوي بغیر د دلیل نه په هی په باب د عيسو عليه السلام کې په بار د السلام کې من بعد ناجابو فدنا چر اوه تا من العلم د حقیقتنا حقيقي علم د عيسو عليه السلام واقع درتل او دې تر بیان کو او بیان جگل کوي نه هل څه فقول قصد دي توايا دعوت ورک دیتا تعال چرશન دورو وبو ابنا انا زمان زمون کا وا نمون بختل اولاد رو بول او مسے جيدا تمنزله رسل النبي عليه السلام حسين راست ندو نمبرو بل ابنا انا و غناكم او تاسو براو بل <سؤال> زمنا مستعصو وحسانهم براو نو پاتمر دي الله تعالی <سؤال> اگر امل <سؤال> و ټول <سؤال> په کې دا کې ټول په دې مرادي ځکه نبی اسلام بي بيان کومې ديږي دوه اشته ستاره کې به ان شاء الله راشي وحسانهم براو وانسا فمتا صبر او بلاستاز دخزي وان قصنم بر او بلوزان نقل <مَحْفل> یني مونږ په ذاته خبرای شه وان قصقمتا صبر او بلازان است یني تاسو د راشد اجرګي ولغه په میدان ده شه مونږ میدان ته او دانه ورګمراول نږدې نور په کیسونه ودان الله تعالی ذکر کا حکمتوں پکینورم کیریشی چې دغه خبره ذکر شي چې نور مراول دی بللا ویری شیرا صرف په دې نه حل کیږي دارست اولاد او خزې ارسبم بربادت مال جان ارسبه بربادت نو دا د مباحلین دا دی بیا نور رب کول به پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی پر ممدیتو بچتاسون پر ولن په کول کټول راشي او د ان کس په مراد ټول مومنه نبی علیہ السلام اوالی سب ویدا بس یو شیر و دا خبر اغلق و رخا صرف ادیس اپنی مراد نلی انفسکم قرآن کی زیب زین ولا تقتلو انفسکم یو بالتویل کی پتولو بانده اطلاق کی وانفسنان برا شوف ذات و خدو راوبا بغزانون اقلیابا شوف ذات و خدو وانفسکم یعنی بزادی خود براشر ثم منا بتا علم بیا بمونجا جزیو قدوا کے فنجا انفس منبو قرزو لعلت اللہی لانت دالا للیو اللر والد رحمت دالا اللہ تعالینا علا کادبینا پدر و جنال و باندی انسان د علیہ السلام بارک درو وی نو پا اغبانی بلانت او حرزو د دا اللہ نبا دواو چی خدا یا دی دا لانت دمانی لانتو کد رحمت نی لرکی و پکا حری اختا انها تيكونند بیان چي لهوالقصح حق هم حداكي صحا بيان حق دي حقيقت دي و ما من اله او لائق عبادت الله بدر الله دي و ان الله يکن الله ولا نذوها ماعظه الحكيم وحكمت علني حين تولوا كذري دي وردان اولاد دي دمو بحالين والدین ایمان نواه مسلمانانو حین الله یعلم ما تعلم الفواد بالمفسدين فخر بك والمبالين سوف تذمرت خرابه اقتصاد پر شرک کړي الله دې نه کړې قلت وای يا امرا يا اهل الكتاب و و و و يا اهل الكتاب يهود و عيسى عليهم تعاله قلت وای يا امرا احنی کتابو تعالو آنو که ایلا کلمت اللہ سی کلمیتا سوائن چی برابردہ بینا ناتم آنزمونگا کی و بینا کم و پمیستا سکی آن کلمیت راشا جتا سویم منه مونگی منواصدہ ان نعوذ بالذنب ولا عباده نکو الا الله مدد سرت الله ولا مشرک او مشریک مجول بهیت دی الله سرا شی ان استو قیسان درم دی او کار سو دی وانا يد او لا يتخذ بعضنا او نسبی بعض زنگ بعضن بعض نور لنا اربابا خدایت فا خدایتو سران خدایان خدا باتی نجوری و لا يتخذاه لبن سبارنا باز زمنا بازا باز بعض نور للا اربابا خدایان شعینا حلالو لو قرام وقی من دون الله ما سوادا سواده اللانا فانتوال اوفتر دیوار من ببریو خبرنا فقولوا استافوه مسلمانه اشهدو قوانشه بانه تي منغا مسلمانونه الله کتابدارو مسلمان مسلمان الله کتابدار او بانه مسلمان مانا منغا مسلمانان حقیقت کتا سو اخرانه چې دا توحید د الله مانا یومنا ولینا عنا علی شیپ موږ د بچینو په ویله سلام چې سم بي ته داوته راکړه موږ تم داوته راکړه کریم خدای تحلیل او تحلیل چازمن حلال دی یا الله اعظم نو پستر وو کی حلال دی یا الله تر چې کوم حرام کړي دي کریم خدای اعظم نو پستر وو چې حرام ګرځي کریم خدای اعظم نو پستر وو چې حرام ګرځي یا الله دغه باټ پرستو خلقنا دغه باټ کریم خدای موږ سره په حق <تصفيق> سلام علیکم نوکه خبر زموږ د خپلوا نو حق بیانو واسه کریمه ما حق بیانو واسه سن الله